På veckas soff och avsnitt så är Jenny och vänner äntligen tillbaka ut på stan närmare bestämt på restaurang Barbo i hos här i Stockholm. Jag och veckans gäst, Grisal min en fjärdedel av 2013s allra bästa klubb Ham City här och myser. Lyssna på när vi väljer våra allra bästa låtfavoriter från veckan som gått. Hey, i got some of the baddest females in the world out here. I'm thinking about staying. Find me a condo somewhere. Hundred million up. I know this. That body you got is hot. I'm focused. I usually tell a girl to blow this, then disappear in the air like hocus pocus. Shit. But true that deal for real on the real on the real, nobody's doubting. Wet like a fountain, George all about it. Saying I'm vouching, booty like a mountain. Twitter, Instagram, Instagram, I follow you. Right how you do, you know how I do. But I wanna get it cooking like a barbecue. I want some knowledge, some knowledge, baby. I'm smarter, you real smart. Get a car too, but like my car, I'm starting you. Ain't hard to do, boo boo. I'm in them pins, and I'm from Harlem. I love New York, so give me a chance. Välkommen I och vänner den här veckan. Välkommen hit. Tack. Hur är läget? Det är bra. Det är, fan, det är vår, for real. Så nu är det? it's gonna be me. <laughs> det är mig. <May. laughs> vi sitter här i baren kan man säga, på Barbro i Honstölle i Stockholm. Eh, precis vid fönstret och mm. man kan se liksom här bron över till andra sidan någonstans. Man ser solen också. <laughs> man ser solen. Och vi lyssnar på en ganska mysig så här, låt precis, som du har valt. Mm. Vad var det var Para One:s nya låt med Tequila tex och Cameron och Irfan. Irfan säger man så. Jag har ingen aning. Jag vet inte vem det är. Nej jag vet inte heller vem det är. Jag kände en kille som hette Irfan. Han var från Pakistan. Man kanske också är Pakistan, Jag vet inte. Men jag fick, jag fick. när jag fick den här första gången så tänkte jag på så här, jag bara shit vilken vår låt verkligen mm. typ och, jag fick höra den, det var Anna Gnutsch som spelade den för mig. Och jag bara, skickade den till mig genast här. Och då hade hon chattat till sig. Den av Techie tror jag. Jag kommer inte ihåg vem hon har fått den av. Så var den så osläft. Oh, Och jag bara, åh oh, jag lyssnar på en osläft vårlåd. <laughs> så, <laughs> så nu <laughs> har den blivit lite av mitt cool. vår anthem. Ja men nu har jag bestämt att det ska bli mitt så här, sommar anthem också. Jag ska dra ut på den här. Så jag lyssnar inte på den lika ofta längre. För att, så här, då blir jag trött på den. Att spara på den. Ja så nu, nu är det faktiskt första gången på väldigt... Nej vi spelar den på valborgsfesten också. Men innan dess hade jag lagt den på is. Ja du är ju en fjärdedel av Ham City. Mm. Eh, Kakan Armanson, Christian Dinamarca och Bella bo. och du mm. har en helt fantastisk klubb. Eh, vad, vad är idén bakom den? Eh, ja, idén bakom den är att vi älskar att spela ihop. Eh, och det är inte så ofta man blir bokad fyra pers och spela ihop. Liksom. Så vi bara okej, okay. vi blev bokade en gång. Det var så vi upptäckte att det var kul att spela. Sen så bara, men okej okay, eftersom ingen annan kommer boka oss någonsin igen. <laughs> och vi vill inte sitta och vänta på tillfället så... Och bara kör vi våra egna klubbar liksom. ehm, Och då var liksom tanken att vi, eh, ja, men vi kör våra egna klubbar, spelar och så bara fyller den lucka vi tycker saknas i, i Klubb Stockholm. Vad är det för lucka? Där man eh, är liksom, ja, men jag vet det låter så jävla tråkigt att säga det här, men lite medveten. Alltså så man inte går på liksom, autopilot med att boka en massa killar och eh, vita dudes och vita människor och straighta människor. Ja men du vet. Lite normbrytande. Fy fan, låter så tråkigt. Men det är lite så vi tänker på våra bokningar. Och, och så vill vi ha det senaste. Och så vill vi bara att publiken ska känna sig fria. Liksom. Och göra vad de vill. Och, och bara, inga gränser. Var det en fri publik nu i tisdags när ni körde Wallboys-fest? Ja, men det tycker jag. Det var, publiken. var mycket kids, och det är jag väldigt glad över. Uh, mycket kids som... Jag vaggar in i klubblivet. Nej. Jag ögas all den här vagga bebis rörelsen. Ja, Så Nej, det är men det låter lite fel. Men jag gillar att det var en massa kids i alla fall. Och de, de går alltid natt liksom när de gillar någonting. Nice. Mm. Jag gillar den här uh, låten som du spelar precis. Farah One och här i gänget mm. uh, Jag har valt nästa låt. Det är uh, Angel Haze. Den grymma som har uh, lagt ett par vässer på en låt. Vi ska se om vi känner igen den. My my my my mind's an art gallery carrots lettuce salary never in a pickle catch me chilling with the cavalry that mean that i'm godlike you bitches need salvaging and i spit like a paintbrush that is painting out a masterpiece and i am like a jungle full of motherfucking mega beasts when i spit i break the first three letters of your legacy yeah that mean i'm ill ho yeah that mean i drill so deep into this field flow you should run 'cause i'm on your heels ho you should run 'cause i'm on that pill flow that super fucking real flow that bigger bitch neck back Been a fucking chest her where her heel flow. Kill me when these bitches fell at speaking that coherent shit. Did this on my own, bitch. On my single parent shit. Vi har en liten kottis här på en låt som jag inte vet hur man uttalar Lofty Christ, Lofty Chris, ingen aning uh, Purity rings. ska ha så himla uh, pretentiösa titlar på sina låtar uh, Här var det Angel Haze som uh, hoppade på den här gamla Indie Jag vet inte, hitten ska man nog inte säga för ingen hittar i det här universumet jag, Ingen kom på Indie så jag ska inte säga någonting mm. Va, Vad tycker du om det här? Uh, jag vet inte, jag gillar Angel Haze liksom, och jag gillar att hon, om det här är Indie, så har man fatta att hon forsk utforskar den marken. liksom. Indie låter ju precis som hiphop nu för tiden, eller det är ju samma uh. produktion över hela skalan på något sätt. Det är ju... Gen genre har ju liksom smält ihop med varandra. Ja. Alla som gillar att hänga på internet låter ungefär likadant. Ja, men så är det säkert. Jag, har, jag vet inte, det är, jag har så himla dålig koll på indies. Jag ska inte ens, ja. ska inte ens försöka. Man kanske inte ens ska använda det ordet Nej, längre. det känns det väldigt kan... omodant. Ja. <laughs> ja, men Angel Haze, svårt att inte tycka om. Hon är nästan som också... Liksom inte skyr asjobbiga ämnen mm. och man kan ändå lyssna på en alltså det mm. är, hon rör sig i ett bra mellanläge på något mm. sätt jag tycker, jag. Nej, jag tycker hon skriver sjukt bra texter och äh, hon tar sig ja, men jag tänker ju framst på den där övergreppslåten hon gjorde ja, kvinnat med klaset den gick ju inte att värja sig ifrån den var man ju bara tvungen att sitta och lyssna och bara. Mm. Och, och, och. Men som är blöt och efteråt. ja ah, verkligen Uh, vi ska fortsätta, vi, vi spelar ju uh, låtar som vi har gillat nu senaste veckan typ, mm. ish. <laughs> senaste veckan Ja, <laughs> ja senaste, senaste veckorna. Mm. Uh, vi fortsätter med någonting som du har valt, Spooky. Vad är det för något? Det är en uh, grime-producent, den mm. nästa random. Girl, Refix. Yeah. Uh, jag, jag tänkte såhär Craig David direkt, men det var det ju inte. Nej, det var det är faktiskt um, ja, en när han kallar det för Refix jag det mer en remix på instrumentalen av P. Diddy's låt Need a Girl yeah. uh, med Ginny Wine och några till. Några sådana härliga <laughs> 90-tals uh, Ja, eh, mm. uh, uh. eh, för det är en part 2 så sen är det en part 1 också med Asher. I Just det, den då? Jag hade inte pratat att det är en part 1 och part 2, men det är därifrån han har, han har tagit den. Ja. Uh. Eh, jag tycker det ska så jävla för för han liksom, på den här two-step-känslan som du var ute efter. Och, eh, samtidigt bara, och så är han ju grime-producent och eftersom den heter Instrumental så funderar jag på om det ska vara en rap på den här. Mm. Men det är som ett långt loop bara. den uppreper sig hela tiden. Men den funkar ganska bra som den är. Ja det är den jag tycker att den är skitbra som en arm, jag kan också se någon rappa över den och jag tycker inte så här R&B-känslan är helt självklar heller. För det är, något så här, det är någon typ elgitarr eller någonting, jag vet inte vad det är, men det, jag tycker det är så jävla snyggt. Mycket ja. bra och man, man gillar ju också när man tar det här amerikanska. Mm och liksom förflyttade till England. Det låter ju himna brittiskt ja, men så finns ändå den här sköna amerikanska RB-känslan kvar. Uh, vi fortsätter med någon slags mashup. Det, det är omoderna <laughs> som finns kanske. <laughs> den, det här, 2006. den här uh, passnade jag förra veckan. Som kallas sig för DJ Kojo Som har gjort det här Det är alltså den här Jamba Jamba låten som jag spelade för några veckor sedan Som heter Stapp Det är instrumentalen som man har under Vad tycker du om den? Ja, men den är ju musik. Den är nice. Den är nice. Ja. Och så har han liksom plockat på Aza eh, Procky och Skrillex eh, låten eh, Wild for the Nights Eller lite av Aza Prockys rap. Mm. Han, han har gjort eh, det bästa av det. Jag gillar inte den låten. <laughs> Nej, den är inte så himla i sitt Nej. original. Men det här var ändå Ma rätt okej tycker jag. Men det känns lite som att den var så här jävligt bra på idéstadiet, sen så var det ingen som som sa stopp. Men det är lite som den här Dizzy Rascal låten som precis kommit ut med 8 track och när han sjunger om Houston Ja, den gillar jag gör så det, det? Ja, men det. Kanske för att jag gillar idén om det så mycket. Ja. Precis som du sa, att man bara, mm, Nu har han varit och myt. Men är det inte, inte så här... Ja, men jag, jag tänker lite så här hans, hans koppling till södra USA. vad kommer den ifrån? Ja, men jag tror att han alltid har varit såhär, väldigt nere med det. Och typ känt Bambi. Såhär, sen ja. han lite... Alltså det finns något konstigt. Men mm. vad synd, den skulle vi ha spelat såklart. Men den finns bara som någon så här väldigt taggad Youtube-video än så länge. Vi oh. får stoppa in den nästa vecka. det. <laughs> <laughs> ja, men det är någonting med den där Jamba Jamba instrumentalen som är väldigt bra. Jag kommer ta varje här, chans jag har att stoppa in den i, i podden. Ja, men det Särskilt det om uh, A$AP Rocky finns med på något sätt. Uh, den här heter ju uh, det osköna namnet Fuck Get Paper, ifall någon undrar uh, Vi ska fortsätta med något som är mycket mer samsatt om mjukt och långsamt och jättefint, uh, svenskt som du har valt, mm. Anna Melina. Uh, hur hittar du den här? Uh, jag fick låten av uh, min pojkvän faktiskt som uh, hade fått den av uh, av Baba Stilt som har gjort en och köpt remix av den mm -hmm. och uh, jag tycker den är så jävla nice för det. Mm. Lova mig att du stannar kvar ikväll, just nu. Nätterna är längre än dagarna, men allting vi är vad var? Så sjukt fin mm. Anna Melina varje morgon, va, va, vad tänkte du när du hörde den här första gången? Alltså nu tänker jag något helt annat än det jag hörde den första gången uh, jag bara tänkte på så här, jag vet inte om, om det är helt rätt att kalla det R&B för den den har ju inte det här, jag tycker är, alltså det är också det som är nice det känns inte som att hon försöker imitera någon genre utan hon, hon gör liksom sin grej med influenser och då är R&B en av dem men hon får ändå in den här svenska känslan. Den är väldigt sval fast inte på det tråkiga sättet. Utan bara så här typ som att hon har spelat in den under vintern typ. Mm. Um, och jag bara får den här, jag, jag vet inte jag tycker det är fantastiskt. Bara. Hon gör allting själv om jag förstår det rätt. En, väldigt, eller en, väldigt, en ganska ung tjej från Stockholm. Ja, är jag, jag har inte riktigt koll på hennes ålder. Men hon är under 20, om jag förstått det. <laughs> hon var kanske, jag vet inte, jag, 35. <laughs> nej, hon är ung. Ja. Det känns ju som ett väldigt spännande löfte inför resten av 2013. Ja, nej men verkligen. Jag har väntat på det här. En, en ung tjej som gör den här typen av lite så här basigare, lugna grejer. Det låter ju väldigt modernt. och Man, man får ju den här känslan av... Det atmosfäriska som man har hört rätt mycket senaste året eller två åren. Det ju, och jag älskar när, det, när sånt faktiskt finns mm. där man är. Mm. Och att uh, unga människor gillar att göra modern musik. Och bara gör det liksom, Och inte behöver så här... Ja, jag vet inte, jag gillar också att hon inte använder så mycket ljud. Mm. Det, det är ganska avskalat på något sätt. Uh, det känns ju som att vi ändå kan enas om att det är gött med bas i musik eh, som hämtar referenser från Norbin uh, kanske. Uh. Eh, och sånt man kan spela på klubben. Eller sånt man kan spela på bussen hem från klubben. Typ. <laughs> <laughs> Men jag, jag ska peta in någonting här nu i, i mixen som eh, ska bli spännande att se vad, vad du tycker om. Jag har någon slags här konstig svaghet för en väldigt slappy gubbrock. Vi får se hur <laughs> Så det är någonting med det här som får mig att tänka på så här, riktigt lata, jättevarma sommardagar. Men, kanske lite så sönderbränd åker, att man är så där matt och bara ligger liksom, och chippa efter annat, för det är så varmt. Man åker liksom inte lyssna på någonting som är jobbigare än den här musiken. Mm. Uh, ja. ja. Jag har ett litet fönster för sån här musik där jag bara, mm, det är, det är jag min, gillar det. det. är min sommarmusik kanske. Ja, Semesterdagarmusik. Min lata, långsamma, mysrock. Ja. Vi, vi hade tänkt peta med den förra veckan men den fick liksom inte riktigt plats. Och den här veckan har jag lyssnat jättemycket på den. Mm. Jag tror att det är någon så här den efter salata, här lata, mysiga dagar. Mm. Va, va, vad tänker du när du hör det? Vad känner du? <laughs> jag bara känner inte alls samma sak <laughs> dig. Jag tänkte mer typ... Alltså jag tycker den kommer väldigt mycket av ett humör. Mm. Eh, och att man typ, jag vet inte, lite ledsen kanske. Jag, jag bara, tar det för vad det Nej men jo, jag kan verkligen se nu när du sa så. Att, eh, mm. att det, man har på den lite i bakgrunden och så känner man vinden. Men först så tänkte jag mer, det du var inne på lite tidigare med nattbussen hem efter klubben. Att mm. man lyssnar på den när, när snyggingen på dansgolvet den Och så tycker man oh, lite no. synd om sig själv. <laughs> <laughs> lite självömkan låt. Han är ju lite ledsen. Liksom. Ja. Ja. Pure X heter de i alla fall. Jag tycker att det är sig i lite samma land som så här, artister som Kurt Weill och uh, Unknown Mortal Orchestra. Det är så här två också så här slappy rock uh, som jag gillar i 2013. Konstigt nog. Mm -hmm. vi är lite förbläst för det. Thousand Year Old Child heter den här låten i alla fall. Jag tycker det är en väldigt bra titel. Mm, det var snyggt. Ja. Ja. Uh, nu lämnar vi de här slappy gitarrerna bakom oss. Mm -hmm. För gott gärna <laughs> för mig <laughs> Vi har uh, fått med en låt som du har valt uh, Kingdom, mm. vi kör igång den här lite i bakgrunden Vad va kan man säga om det här? Uh, det är en stor favorit Alltså, det är ett kommande låt från hans uh, EP tillsammans med en ny R&B-sångsrika som heter Canella med Kaleila, säger man så? Mm. Ja. Vad är det som du gillar med det här? Jag gillar hennes röst. Jag tycker hon är en sån himla gem. Alltså. Hon är så fantastisk. Och jag var så nyfiken på vem hon var. för Hon har verkligen så jävla snygg röst. Om man tänker att hon skulle vara värsta R&B-divan. Liksom. Mm. Så satt jag och, henne och hon henne. Hon känns som att typ att man känner henne. Att hon är en polare liksom. och inte alls så här. Ja, man, jag vet inte om det var just down to earth jag, jag kände, utan men mer bara typ såhär ja. ja men mysig och likable liksom. Härligt. Mm. Jag, jag gillar ju sådana här röster som liksom lägger sig inte i det här supervarma wailiga utan lite svalare Jönnit nej, nej men Jag förstår vad jag menar. det är så när det inte går in och bara är sångteknik utan mer typ såhär, det här kommer ur mig när jag bara andas typ man kan, gilla, man kan gilla det där brötiga också ibland. Jo, <laughs> jo, men absolut. Men jag kan känna att jag, jag är lite mätt på det där nu. Nu vill jag ha det här industriella, lite klubbiga beats och så en jävligt oansträngd sångerska. V vad är du mer sugen på just nu när det kommer till ny musik? Vad letar du Svensk efter? Svensk musik. Svenskar som jag grejer. Det är jag väldigt sugen på. Tjejer, svenskar, unga. som, ja, men Anna Melina. <laughs> Nej, men väldigt mycket... Här, jag vet inte Det känns som att jag hela tiden blickar mot USA och Sogbritannien. Men det kanske finns det är bara att jag inte har hittat dem. Jag vet inte. Mm. Vad är det du vill höra från den nya generationen? Då? Jag vill höra deras take på typ... jag vet inte Lite i stil med det här. Liksom en egen scen. Nu är det kanske så svårt om de ska vara unga också. Om de är så här 18. Nej men att de bara typ... Gör sin, oh gud, vilken klyscha, gör sin egen grej Men jag, jag vill bara ha någonting nytt från Sverige Som inte låter som att de på någon gång Och så får det gärna vara tjejer och Det är så, många boxar och tycker i här ja. nu. Kom igen alla där ute som lyssnar Kämpa, <laughs> Kämpa. <laughs> Vi fortsätter med Musik i lite samma Skola Det är det här lite svävande Glitchiga Armyiga Som vi gillar så mycket We've been making We've been baking So no I ain't going like no fucking lame It ain't my fault that your old niggas hurt you How you be actin' cause drama in a circle So no I ain't with it Watch how I desert you You treated your next nigga probably deserve var eh, en massa Chicago-folk, Jodie till en tröja på Chicago som vi blivit eh, producerade av en duo som heter The Drum. Vad tycker du om det här? Det var musik. Ah? Jag tyckte att det, det funkar med allt annat vi spelet. Det är lite ah. samma tema och känsla. Det var bara den där gubbirockiga Pure X-låten. Ja, liksom. <laughs> jag tyckte den, den funkade också. Liksom. Den hade sin, sin, sin känsla. Så att säga. Bra. Ja. Vi börjar komma fram till slutet. Uh, jag tänkte kolla, vad, vad har du på gång framöver? Uh, vi på Ham City har festen uh, 30 maj, en, en torsdag på Nalen, vi har bokat Venus X som är en stor favorit hos oss, uh, skitcool tjej från New York som har uh, riktigt tunga fester uh, som heter Ghetto Gothic. Mm hon, jag tror hon producerar lite också, jag är faktiskt lite dålig koll på hennes egna grejer, men hon är bara internet it girl, awesome. skriver långa rant på Twitter, är snygg på Instagram och släpper naisa nice mixtapes. Allt man vill ha. Exakt. V vad har du för planer annars för 2013? Och komma in på universitetet första gången. Ja. Ja, girl. <laughs> hoppas, hoppas. Mm. Uh, vi avslutar med en, uh, också en gemensam favorit tror jag. Cassie. Mm. Men, uh, hon är liksom uh, remixad till oigenkännlighet. Det, <laughs> det är ändå <laughs> ganska bra. Uh, det är uh, Austin Mills som har uh, producerat, uh, eller som har remixat hennes namn. Uh, vad, vad tycker du om Cassie-mix-tape som kom? Alltså det var nice Men det var lite, alltså jag tänkte fan inte om alla låtar Jag gjorde inte nej. Och så var jag lite så här, jag, jag har glömt att Cassie kan typ inte sjunga Hon har, tillhör ju den där lite svala skolan ja. Som vi pratade om innan Men jag, var lite, jag, hade, jag hade ju såhär gått in med tanke att jag skulle höra typ eh, Ja men jag vet inte Sierra eller jag hade förväntat mig lite högre här, Nivå på hennes sång Men eh, det funkar. inte Ska vi sluta såhär negative Nej, i här nej, gå Cassie, I love you homegirl Tusen <laughs> tack Cassie, du tack var med här Tack No, no. I'm, I make music to love the fresh light rain. My beat man's cool, he's the freaky. His box, box, fox hanging on my coat, box hanging on my necklace, How you know I've been hunting and game, bang, bang, and I hit it with an echo, whoop, bang, bang, and I blow that. They don't know what's up that thing. For a second, I do it for the thing 'cause it's easy to love, baby. Close your eyes see this in your mind I say it all the time I'm the same as saying It's a damn good time It's a damn good time I'm just saying It's a damn good time Invigorating, impact your life Ice, beat, pulsating Your heart gives twice Beat, beat, pulsating Your heart gives twice Twice, twice you're strong And it punk so nice Kiss twice and I'm so nice, I'm the bass drum I'm, I'm so nice, I just get it right away